Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi, annas minä otan rikan silmästäsi, ja katso. Malka on omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan, veljesi, silmästä. Älkää antako pyhää koirille, älkääkää heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa, ja kääntyisi ja repisi teitä. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa. Mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. hän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra. Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Sen tähden on jokainen... Joka kuulee nämä minun sanani, ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka rakensi huoneensa kalliolle. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kalliolle. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka rakensi huoneensa hiekalle. Ja rankkasare lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan. Ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään. Hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa.